انتارولا ای ما فی ودلل والمتبین سوره البقره سوره دلی سلالمارص اول داوا مون پلو نو ویل چې د مقصد او دعوی نظام انخلاف آؤ خلافت کو با دکمت کی صورت بیان دا احساس انخلاب نو پاغا احساس بانده چه کم نزام ده انخلاب جونده ناغ دی صورت بقرک پیش کر او نزام انخلاب اغا ده انسانی سماج تشکیل ابتدائی مراحل و نوالا در بینو لقوامی سطح بوری دی صورت کے قوانین و زابط و نشاندائی خلافت کو براہ و خلافت درسل در بینو لقوامی سطح انسانی سماج نظام دوئی و خلافت کبری چھ کرو یلش وہں دا یتراں اخر اپو یعنی دفعہ اصلاح د کور دماشہ تے ملک او قوم او دا عالم او دا صورت مون وی چھ دا دا آغاز این خلاف دو صورت لوجس بدامي في خلال المدني تشكر الله وبركاته ابو غالي سامب اور اس وقت وہی سیو اور ایسا 1 دولت اله کتاب اور مناظرہ مع یہود 2 میثیا دا 152 ما اخر اب وہ فاس قرونی اس کو نہ کم وش قرودی برتا بیان د خلافت کبراہ او دا خلافة قبرا بینزر مرحلی بیانی لگت اغزیب و نخلاق دویل تدبیری منزل در این بیا سیاست مدنی جهاد او دا ملک فتحه دوی ملک نسیم جهاد او سلورم ملک داری ملک داری مرد ملک نیزام چلو سسٹم چلو حکومت چلو او بینزم بیا خلافت <تصفح> ملک داری ملک چلو تو اوی خدا در کمیسا او او او میسا تا پیجا او خلافت بیا بیر رو رقوانی سا انا سبا چه دمسلمانا امول کونه دی دار در کمیساتی دی مومیساتی ایتا سیمیسر آلوه ویلو چی کارلا امریز و دیدونیا مصادر دوزای بازه اندوستان که او دار زاده تا پی کنشو روش ناروه سیمیسی دیوی چی دار کم پس ریا ستونه دمسلمانا نو جو مسلم ریا ستونه دار کومی ریا کومی در کومی ستید و بیچه تیر کومی یا ها ستون را جیمشی یا و بیعو اسلامی مخصد را همشه و نزام بانه ندین بیا خیرابات جوش بیلو لکوامی نزام تا بیلو لکوام تا ستید خو کمرای در و بیا خیرابات کمرای او دام نومیلو چ یا دځي وایا چې مقصد موضوع سره مکمل نظام اسلام د دعوه او صورت وې چې رې یو سوسیټا پورې چې کومه خپل منهج رې نظریه حیاته توحید رسالت قابل احساسه تا په ماخره بوله دا نظامه هه دا خودتین دا داوی او تقسیم باره که خبری او یو ربت دا سین دی سر دا سین ربت یونی موی بچ مون ربت دا صورت مقصد بانی تا بچ ربت موی کنه فاتحه کسو اصاس انخلابون و اغا اصاس چی کم نظام جونده نو نظام انخلاب فاتحه که دا سټی رښتونه ویځمو دی پر مړه صورت کې دا دی کې د صورت فار دا صورت خلاصو الف لام م ذلک الكتاب ال راہب فی دعवत ال کتاب دیزلس د دې سی اورانې مرصد شروع کی دعوت ال کتاب خود دې دعوت ال کتاب په اعتبار کې الف لام میم حروف مقطعات سته وې ستنوې سو پی پوې نکوې در دې ځای باسله دا ربب بس چې باقر اشرف وروړو نو مسال کې توبہ باقر اوس فاتح شوهو دي ګر یا یو منهاج ده لا خبرې باندې ځکه چې زمون ازراس څه بود زمونږ د شيوخ پرې یو منهاج کې مشهور مرهاج کې د لفس تحقیق دي چې یې سره د لفس تحقیق دا یو ده مقصد ده پاره اغا زیاد تا توجو پا غا مخصد بانده دومره الفاظ و معنی دوم با دیبا جنان لنده خبر لنده خبری که او زیمان اما قاسد مقاسد دو مبارحال ابا بیاروسو تفسیر دو چه گروپ مقطعات و داغی پویا چاسرشتا نشتا بلی کسو اخوانی اغا انشاء الله کنن مقابلوسو باگی خدل ت مزارع عارف لام میم یو دو خبرین یو د شاسف دو یو د سین میم سین دی شوی الف لام میم چون کی دی خو وین خلاف خبره کای درس کی ان خلاف طرزه هند سی رس کی جاه رسد ارس کی تویت طرزه هند دی اوهدا الف لام میم حروف مقطعات دیو حروفوکے دا عبجدوی سابت اشارا نا سین دیسے ہوئے عبجد عبجد پی جد نبیج ایسے شڑے خبری پی لکر کم عبجدو کیوی خبری پی لکر. دادا ماشمانو تب قائدہ پاکوا پا پی آوے نا کم بغدادی قائدہ واسی سوکنا ہوئے بغدادی قائدہ ہوتا ہے دا آخیر کے دا دا و دا بو د دې یو سبق او پټه دا وا اب جد هو و حدتی کلمن خیالمله کتلم کنه د دې یو ورای بیا دا د دې قاعده وو ورسره کې د اخر کې په کې دا فائده حروف تهجيري خدتي بیا په حساب کې کی خپل قیمت هنسي اب جد نو دا رئی دا اب جد علیف دیکر دا علیف کیمت پا اب جدو کے ایک اب جد اواز اتی کلی مل نو آگا اب جدو پا حساب سندی سے وی علیف لامی علیف پا اب جدو کے ایک او لام په ابجانو کی کیمت تیس ده دیش بودانی که نامور بسیگوره ها او مین کیمت تیس او سوشو چیلیس تیس او ایک اکاتا اکاتا دا شو راجا می چاگی جمع 1 مساوی 171 وئیتا نے 171 سال ته اشارہ ده دمعان از شو الیف لام می ذالیکن کتاب الایب فیہدلل المتقین 171 سال بعد با ذالکل کتاب دا کتاب پټول عالم نافیز هته شا اسیو شو بیا کنو سال پس دنبیه علیه سلام بیا د بلومیه حکومتو بلومیه خلافت او آغد بلومیه حکومت کی دلتا ملتانتا محمد بن قاسم را گلو یو سر بل سر افغانستان کابلو افریقا او افاقه د یورپ سا یورپ ته خبر نشینې 71 سال چې کېدل ذالک الكتاب په دنیا باندې د نړی کوامي اه خلیفۃ خالصه دا ولا خلیفۃ بیان نه دنیا اگر چې خلافت شروع د صحابه کرامو دونه ادبنو ویو دوکتا چرا سیدان نو آغا وخ آباد دونیا دری باری آزام و باید موسیلمان آنکو کم باید. شو? علف لامی. داخو صور پوی. سیندی سید. نیکی دوی مراید رداشی لگا گران آغدا شا سیب دا. شا سیب گرانی خبری. شا سیب. حالف لامیم اجیب مانا که او د قائد ده چی دو غروفی مقاطعات و کمطلب بان علماء پوی رای دار ای شیخ القرآن رحم اللہ وی ما از رسیب مولانا و رحم اللہ توبی شیخ غروفی مقاطعات وعنی سو پوی دی کانا بیا بازی بازی بی ایما وی لا کسوګه او انشاءالله ایما ته یی ته سم په کوی ایما چې په یم انت له خې ایما ته چې ما زفه په کوی او تاسو سره شپړم مرداب راسی نه ایلمي چې ځنې په کوی کې پرته نشه کولی ویدا څه شته ایما چې څنګه وی ګړا کوګه هوښی او سړي چې على <العلاح> هوارهږي دا خو چې اوخري نوغه وا د په توریږي په غاره دا داسې ارم ده چې په خپل پکې امريني شانه شي برته په هوځنه نې کېږي نشا صاحب اړ플ان مين باندې ساجيبه خبرې او خبرې داسې کین چې لکه دا هرچا د اله مو استعداد متوصل به ګام دتبسیل کته لاهوري سه ہوئی قال اسلام من باندې شادس الخير الكثير کې باسه کړی قومه کټ کوئی بينا شم لاوري شم کوئی بينا شم البته شان ارشاد تشویلې شې دي به پیوي خو هم د استادانو نه یو ټکي اساني زکرې 발ته و نو اول دی اسلام کې دراصل سوره بقره کې مزامین دي د بازامین او د بقره مزامین دي د اسلام دی یواز او څنګه دی او څنګه به روانه راځي هاه پورا نشا سه ګواله ال الفا قرایا خولنه دا الف لام میم د شا سه په اوو ودل می لن حاصل اوسان دار چوي دا الف ن له اشاره کي غيب الغيب دلالت کي په غيب الغيب باندې الف سره دلالت څه کوي غيب او غيب غيب باندې دلالت کوي پڅي له او دای حدیث کې لكل كل ظهر و بطن وقرآن ده هر آياتيه ظاهر بلسي باطن ظاهر مشتاو باطن مشتاو نظاهر خطاق ده چه ده انگه ترجمه كو باطن پتی اي بانه ده سه ده شاسر والا وانت خلق بوي فبالحال با غروف مقدعاتو كي اوه ده علف اشارة ده سطح باطن مخفیج کریمو تا او غا او غا الف باء دي لام ده دا لام دالام ي عربائي کی دایو مخصوص کولو متعین کولو بولے الالم لتایف نی مارق بنام چی ولا مو واجب شی متعین نہ لام راجی ده باردا تعین در دین حیثیت واضح که او میم اشاره دارد او در دا دلالت که در کائناتو پا مادی شکل بانده در کائناتو یا مادی شکل دیکن یا خیب بادتینی دید بلی مادی دید مادی خوبی جنید سنده مجسم نوارس پومه غرونا لاسخ که دید مجسم وسرا شاء الف غيب الغيب بالدلالت کای لام په تخصیص او تعین د شیبه دلالت کای میم چې ده کائنات او هغه ماجی شکل بالدلالت نو مطلب څه شو الف لام میم ذالکل کتاب معنا راشه چې د غیب الغیب را هغه اندازې چې نورت د رغبنه نادله شی 100 او ته چلیه سري و هي پره پره زونه د د رغبنه نادله شی 100 او ته چلیه د به یو شکل اختیار کی متائن شکل به اختیار د نظام شکل کوي او په دنیا کې چې څومره مدین زمونه مدین زمونه کہ ہر حضور گڑی نہیں نو فرسودن زمونه اگ تمام نظامون با ختم و آمد کی سو کہ بین اعلان سا ہوا ہے س پہلے شعر اپ کوششوں کا چہ اسا ہوا ہے غیب نا نازل نور و تشریعات با متاین شکر اختیاری او د دې کائنات و تمام پر مسئول دا ما دین زامونه با ذالک الكتاب در مات ختم وی وی راکا هو الذی ارسل رسوله بالخدا ودین الحق لیذره والدین کل یہ دا شامل دالف لام دا, دا اور په خلالی معنی دی هم خلاد شاہ سبسین دیسیتی حکر ترسال نو علیق مانا غیب و غیبنا نازل شوی نورو تجلیا لام مانا متعین شکل بدا نظام او در یاست او در خلافت اختیار کی اومین در دنیا مادی نظامونا فرسودا نظامونا با فاش فاش کی سوک زاری کردی دا دا کتا دنیا د مکه قبایلینه ز د مدینه د ظلم د مکه د قبایلینه نظام د کيسا او کسره پر سوره نظامونه د ټول فاش فاش او د اسلام عادلانه نظام په با دنیا باندې مثال الف لام ذلکل کتاب تا خشدا الف لام وزهره پس ذلکل کتاب لارې مفیده دعوت الکتاب چونکه دی اولیسکی موی مناظرہ چا سر را یہودو سر را کن یہودو سر ویلی را دی وچنو چه دد دی اومت نمخ که پد دی کار با نمیدان که سوک مامورو حالی کتاب بنی اسرائیل چه ده بنی اسرائیل دو گروپونو یاو یہودیت بے ویسائیت او خلق کار که ناکام شوو انا کانیدو غی آ عالمی خلافت کاری نبوت اون کړې شو نه لریکړو شو دا په دې دا وخت څه در غوښته شو دا و سره وساتل کې دي نه له شي کوم سلمانانو ته عبرت هم دا دا دا کړګوتونه کړو زکه ته خلافت او نظام او کاری نبوت وا پسې شونهل شو پتا شو پتا شو نه نه اچ نه شو سلمانانو کړګوتونه سلمانانو ګرانې مغلامان لاسی کلا په دې ټولو کې نه کېږي ده نور بلاندی نو بعد حال ذالک الکتاب کې دعوت الکتاب ده او خبر يهود سره دي سوره بقره سوره بقره کې ټول خبره چا سره دي يهود وجه اول يهود سره وجهالال چيو خدادينه مخکې دي په کار معمول ناخلشيوي او تا وصول دي چه او سره دنیا کی دعوه تی دین اقامت دین کار کهی نوزور تاریخ و پوری خبه نشوه سا چه که تاریخ نمازان خبره چه تاریخ برو ره چه دا کم خلق کامیاب شده بامی وروج ترسی رسیدلی دین و پا کم خبرو رسی دل او چه کم خلق ناکام شده دی دا ناکامه سو جاو چه دا غیل زان بچ کام تاریخ دید تاریخ کې د هغه عبارتي اسی نن موږ تاریخ وګورو وګورو ته سورې وو به پاتې پاره نګورو او دا کم دا نن د جهاد میدان کې مجاهیدین د دعوت میدان کې دایان د دا تحریک په میدان کې تحریکیا تاریخ معنا د دین کار چیکره ځخصه تحریک نه یالوخه تحریک وای د دعوتی دینه قام دین کار ته اون تاریخ لهوت دا خرج لګیا دې ميدانونو دا ولیکن داسې پزورت تاریخ نظر نشته شیخو القران رحم الله خبره پر کار دا وای طالب اولاد تاریخ نه خبر اړې مولا تاریخ نه خبر نه پوهیږي میدان داوند کې کار کوي او دې تاریخ نه پوری میدان جیاد که کار کئیو تاریخ انقلاب راویو ده انقلابی خلق و تاریخه ندیکت ده خوره براوی نشی بس ناکام بای لاربت خطای پا کمچه لارب اور شیخ کامرگرام رایم اللہ بای مولا تالیم ده تاریخ و سیرت دوالو نداخت ده موسیٰ سیرت یوزه ایو جنه ده سندیسه و تس چه سمره ده نویوک او دا ایم تغن ازم قرآن او دا ایتونو حل با سیرت تاریخ ما حل کرده سیرت و تاریخ و سال مگئی تا سبو سو بولده مدیو سیرت چه نظر نی وریا سڑن با قرآن نکوئی کی سیرت با قتل وار سیرت احمد نن سوا سیرت نه هم نیو کابل گرام شاک با دیر پا دیتاکید سیرت و بولد سیرت و کنور نشه که ده نوویوی دا سیرت ده من حشام خوبو ره کم از کم عربه کیا ره او دو کمشتا سیرت دونه او ویوی که دا سرپیسی نی د سبیکر تن دا زرنو کی خرس که خدا کتاب بواره تن زرنو کی کپڑی دا خرس که خدا کتاب واره و او گواره سیرت کتل واره نبار خاد خبرم دا گواره چه د يهوود تاریخ د لپان راوس د تاريخ سره مکالمه شروع کړه چې دینا ہے شی نو د یو ماده په اړه ورڅې چې داږي د راکمون سره زما سات د درې چې هر به دال کې د تاریخ وا کورن اورو کار مې کړی د لپان د د یوټه میدان د په اوردته د تاریخ د میدان د په اوردته چې حاضر یا سره پاره سر کیتا د مورانا بولاسن ندویلی تاریخ دعوت و عظیمت دین دعوت و عظیمت مطارقی پلے او جن دکیرے نظر پتا ما دا میں سڑے گوری او عمر پر عبدالعزیز نے شونو کنے ونی عمر پر عبدالعزیز نے شونو کنے پتا دے زکا چه دا عمر مجدد دیشو کلا خلیفا که در ساو یا ایک سو ایک جریوان در پیغمار سو رکار دیرشی ساو ساو مجدد رازی کن نو بورا در اومت اولا نای مجدد سو در اومت بیان در ایس در اقنیشو تاریخ دعوت عظیم در اقنیشو رو کنید در اقنیشو رو کنید در یعنی مجدد اپسانیه و شاہ والی اللہ سید احمد شہید او شاہ اسمین شہید اکر تاریخونے ہوئی حالاتی اسی تاریخی نا دے بیرے پورا پورا چیدوی سکول سنکول پسکا میامشنو سناکامشنان تو اولا سے ہم لوے مفاکر دانشوار رہے اخوادے پا خبری نک اور بیا صرف بلکرنی کتاب رنگر زیدہ رہے ناولا صلی اللہ دو دے ملکر زیدہ حالکه د هندستان سره دنا دوا دنا دوا نړیوالو د ټول علماء او د دې شاه سیدی د تاریخ لپاره ګرځیدای مکتوباتې مکتوبات خاتون وهایای کیږي په دې کې خور د کرخت لیکی ښه نه خنندل کله امور د دې کې کله یو هلته امور توغات کې فضل کله چیزه تعالی له پنده تعالی اوسه پنده نارواله هر ګورو افتابات تا په دغه تلو تیر کرک واحد عالم مولانا غلام الله خان دلمته د تویی دین په خدمت کئ او د مولانا حسین علی خلیفہ دی تاریخ د مولانا خان کړي بیا روان شیخ وا بیا دشی په خور تروا ثوابه تروا هر طالعه د ګورزی تاریخ ماله نشا سيدنا حالات کابر تر بیا چې کابل کوم سفر کړی د افغانستان په اندازه مستقیل کتابونه نو به هر بل سن خبره وکړه چې هغه د تاریخ دا و تعظیم وکړي قران چې دتاسو بني اسرائیل دا تاریخ وایي سره پارو نو دا لپاره په نو دعوه ته لن کتاب یې وچا دا يهود ته اې تاسو خبره کم ڈیوڈیزی مداری لگیدلے پا ای که ناکام شوئے نراشه کو اس کامیابی بوارے نو دے قرآن اگر دی پیغمبر دلانوش یا با کامیاب شو بس مستقل که شای کامیابی دے پا ای تیبا بکر آم او دویم من دا پارا بکی بردادے چو مردادا کنکونتونو بانے ناکام شای نظام تاریخ دے د پارا دوانی نو دوی دوار کئی دعوات ایند کیتا خود عجیب خبر کرو ویزالک الكتاب لا ریب فیو دل المتقین دا کتاب دے یقینی کتاب دے لا ریب خود دی کتاب سچا لو ویو دل المتقین دی کتاب یو انقلابی جماعت تیار کا دا متقین سو کیا دے صحابہ او جو کہا قران دا ورته یې قران تراشه دا قران دا با مل کتاب دی چې دې قران یو انقلابی جماعت تیار کړدل ورته انقلابی جماعت تیار کړ د دې قران تعلیم نہایت بااخلاقا محظب شجاع او بہادر خدا پرست جماعت دی د متقین فشل سینې وراند کماله والا کتاب دے ترش ذکر دے قران داسین قیلادی جماعت تیار کر چې هغه نهایت بااخلاق محظب شجاع و بہادر خدا پرست او دا کتاب په تعلیم سر انداز جماعت پیدا او چې بل کتاب په تعلیم درس جواب نه پیل رکی خبر او او دا کتاب فا اغا اصولو بانده اسمانی او دا اللہ کتاب ده چه فکم اصولو بانده نور کتاب دا اللہ کتاب ده تورا تیجیل نا دا مانا روان پا دا والی انقلابی ده. اولی اسوانی دیو دانداری قدیبت اللہ شروعی خدا دی اولی نی ریاد سمت لگو زانکا کتاب علاره بکیر خدا للمتقین دعوت ورکی دیو داندارش ولی راشو دا کتاب دا سینقلابی کتاب دی دی دا, دا سینقلابی جماعت تیارکا چاہ نخایت با اخلاف محظب شجاب آدم خدا پرس خدا للمتقین گیا دیو دیشان <coughs> <خا> <خا> او بیا د جماعت دخل کو یو درې سپات پدی درې ماي عليو ما االلذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقنا ينفقون تا داغه ان خلالی جماعت کو قران جماعت سپات تاریخ اخلاق یو یو مينونه بل غیب پر غیب یقین ربا الیقین سمت او فاتح حکیم چوی چې د تطبیق اپیده او د نظریه فلسفه بسدارا اپیده او نظریه فلسفه سره ایمان به دنزلیت. او دین از لري فلسفه ګونیه دويم یو تیمو نسوره دغه قرضه دغه په ایمان قید په را ایمان به غیب دا الله په عالم ملکوت باندې او تجلیات باندې ایمان یو یقین به مونږ ته راځي تجلیات او عالم ملکود خدی باندی ما دویم دے قرآن دا جماعت پیدا کا خلق خدا پرس خدا پرس چایی با یقیمون اصولات عبادت هم کئی نظام اصولات با قائمه او اجتماعی نظام با قائمه سرموز نده بلکه نظام با قائمه دنیا او و صاحب ای کرام ایمان بیره او تویم ده موزه و ده نظام قائمه روزه که و قائمه که او دره ومی مارزا کنا و مینفقون ده چی دو بار ده انسانیت ده خدمت د فرخ بل مال لگهی ممارزا کنا و مینفقون ده سامایه اللہ کم آور کنه ممارزا کنا ينفق د د انسانیت د فائدې لپاره او چې کله د انسانیت فائدې لپاره لګی نو مطلب دا شو چې د قرآن په وجه د کیسه خارا رېدا بخلتې ہوتے رہے مال د انسانیت خدمت د لپاره لګی نو اللہ دا دید زنونا سرمایه پرستی است سرمایه پرستی نید نیدی مالی باچه سوسی پانچ دریم یوی داقی دی خبر با غیب او آلم ملکوت و تجریت و ایمان او گویم نظام سورات و اجتماعی نزام قائمون کی نیدی قرآن سار. او دریم پل مالاو سرمایات دا مخلوق خدا دا پارا کرت او سرمایه پرستی د دل دیمان نواتا دا قرآن که که که وسم قرآن که سڑه کینج اول پا کسا پیدای ایمان کلک ایمان و توحید دویم دا کمان دا منس کو کل کلیو خو لیکن دی قرآن که کمان دا دا چی دا سڑه دا نیزام دا قیام دا پارا پاسکت نکه نمون دی شاعت او پنشو دوالو کیو دی نظام خبره دی خبره کړی قانون خبره کړی وراره دی نظام کیه او دره ادا چې سرمایه پرستۍ د دلب ماونه زګه کړه چې سرمایه پرستې ا د دنیا کې شکه اوس سره د مال کوجه کوي عبادت ورلیکنه د دنیا کې انقلاب نشه ا سره د مال را وڼډور په آنه چه هاد کولیشی ایمان و راندادی که مان سرده بزده نه ده دعوت میدان کے کار کهیزه که و دوزگار نه ده از سرمایه پسی اخته ده نه اقامتی دین کولیشی و اقامتی دین قربانیو گردی ده قربانی ده ده ده تا یاد نه ده قرآن سرده دنه سرمایه داریو آنه او کما سرمایه مالجی دا سره <تصفيق> ما دا قرآن سره دیتا ایرکیش دا بیو بوله گوه زکا چیزون بولی مانی لگه دیتا کارمک و دا دری سفات قرآن چاکی بیران که دین خلابی جوانک دیوی دا دری سفات شو دا خو سفات شو او سراشا دا دی سفاتون او س دا قرآن دا خانیت دلائلوی و او ایده هم دیو سنی دلائل, دلائل. او رخم دایره دي دا قران د الله کتاب دی آسماني کتاب دی دلیل سره یو دین دار یو منورا بالغیب دا چې خلک تیار کړه چې هغه غیب ایمان لري خو ته یې ماره جنت جهنم مغیبات لیدل نری خو کلکی مان لري په لیدل نری خو کلکی راشوت موازاناو کا موازانا جی بس اندی کئی ویو گورا داسی ایمان سڑکی پیدا کئی چی ابوبکر سی دیقل تاوگو رای سینگ ایمان نبکی ایمان پکی داسی دے میراش تتلیو نبید مائی سیرت و سروس نگاو ہے میراش تتلیو پیاشپا که پنک سات که دن بیت قورن بیت اللہ بیت اللہ نا بیت المقدس بیت المقدس نا برا تمام برا اسمانونو تا چکر جنت جہنم لیدل منع آلاء طور سفر کون سبان اللجی اسرا بی عبدی من المزجد الحرام ایلل مسجد اقصا دار طور سفر بیوکر وان پسر آغیر سارے خلق و دویر بے گا دا بیدو اللہ بیدو المقدس و بیدو المقدس سفر اسمانو نوانی سپر کردو ابو جهر ویمانی ویلی ویلی پشپکی و دشپک پلک ساد که دا بیدو المقدس نشام تزیو بیدو اسمانو نو تزیده پکیکی ممکن دا اوی راش مقامیون ابو بکر لورا خبره خبری غیار دی سوی دکا ابو بکر نوانا دکا نا چو رگا ابو بکر دلتا سکم ویانون ده ابو بكر تويار ده سوي وي سوي وي وي شي بيغاش فشبكي بيت المقت بيت الله المقدس وباع برا عثمانه توه بصراله ومكشباوا وي اغوي ا وي تشاوي زما فيمان يؤمنون بالغا او الى خبر عقل مني عقل خنمني قصوي وي محمد وي محمد صلى الله عليه وسلم زما فيمان يؤمنون بل او ابي ابو بکر یو خبر کړل رضی الله تعالی او لو کا شفۃ الحجاب لو کا شفۃ الحجاب ما اذ دقت یقینا لو کا شفۃ دا کم چې غیب دي پردہ کې پړټی کړه جنت جهنم کائله تمامه اصحاب چې زمون بی ایمان کله دې نه پړټی لري شي زمو په یقین کې دوه زره اضافه چه دده هجاب باوجود زمان دونا فونخی یقین ده کلیلی یقین بزیادا یعنی اغا علم یقین دونا مزبوط ته چه یقین نا چه دیتاوی سرم اور چه داسی پیدا کئی نو چلا دا اللہ کتابنی بلبې نکيتا خراشه اوس يهودو تاسو حال وګورئ اسلام راوړل تاسو حال خدا دې چې کوې تور کې د موسا عليه السلام سره ترې وي هم کلام شوې د الله کلام او ووره نو ويل لنؤمنو لن لک حتا نر الله جهرا تن په دې باندې لنؤمنو لن حتا نَر الله جَهرا تَرَا پور یَقین نکو چې الله داګ پدګ ور ویو نو یو ترقط قران دا چې خلق پیدا کړل چاوی کپل دی لریم شې د مې یتي کې زیاتې نرا یوسمن مل سیاتین دی او اس کا سو اهله کتابه حالت دارل قوار خوالانو چې کوئی پور کې او به م س ویل ننومرا ا تنر تن نو ستاسو کتاب الله کتاب له چې په داشو د الناس خلک دی الله کتابي لو قرآن په ريته او لاده الله کتاب له چې زاسې خلک پیدا کوي फरक شو داسد دیږي چې دغه قرآن د حقانيه ملک په ویله نن په ویته یو خبره د وی او یقیم د دې لور سپات اندي او تلای دل اول ما سپات جوړ کوو نو سي تلای دل شو د الله حواله ولي دعوت الى الكتاب دغه کتاب هم غاړي ستاو خو داګه را پیدا شوی خلقو دا کار دی چې سو پوری پستر ګونی دي د نو یقین نه کوي او دې پستر ګونی دي دې وي که پستر ګراتو همبم یقین زیات نه شو مغز یقین نه نو دا کتاب دغه کتاب نه نه الله دې کتاب نه نراشت بیت دلی جوا یقیمون سوالا تا سی خرکی تایا ایتا خوکم و شدہ مانزا نصورت مضامل کے رازی چه یا ایوه المضامل قم اللیلہ نصف و اوی قسمن ہو قلیلہ دا نصف شاو دنیو نشيپي يا لاغيلا د کمشبي د موس حکومت شوه وو او صحابت تاسو جماعت او قران تربيت شوي چې ټولو ټولو شپه د الله په عبادت او مازه کې دي راشي خیال اومه او توي نسقه امر اوسره هوقا ویلا نيما يا دني مين کم او صحابه کرام دلي جماعت او د قران تربيت یا توبان د پروان چې بولش وشک الله تعالی او اشن مذارہ وو 100 حل کو ہا پورا ټول اشپا الله تعالی توراتم کوالې ته تورات کوم د دې دې تورات کې شته ہا تورات کې رسول کریم کمز ہا توورا کړه سورته فتح سیماہ فی وجوه من اسره من اصر سوچو توراتم په گوا انجیلم په گوا اے تاریخم د گوا دا و مقاب دا سندی سے بوالا میلیو سی ایران جانیل ویلیو چه روحبان اللیلو فرسامن نهار دی تاریخم په گوا تاریخم په گوا تورات گوا انجیل گوا نسمو ما یون قسمن و حکمو پېش ورډوري دا الله لپاره په هر کوسه دا قیام کې تیرې کړي الله تعالی او راشه يهودستا سو حال به وورو تاسو ته یو ځل حکم شویل او تدخل البابا سو جدار البابا یو سجده وکړه تاسو حالته دو مسجد شو روکړه په ګډا باندې کړي تنه دایو منرتا پارا سجده گوارا مخلشو استان سوحال درده نستان سو کتاب لید اللہ کتابی او قرآن داسی کتاب چه ویقیم اسوالا داسی منگزار پیدا که ندا که دلیل ده اولا دلیل درده دایو او راشا درین ومیم مارزا کنان منو پی چطرکن از جیحال حالات اے ہوو ہے نامتل حالات دالے چھے نبی علیہ السلام مدنی دور کے نسکا کې سون از جیحادون اکڑی پتا با سریئے آؤ دارا ازواد ستت سی چیئے سی خنرسی نبارا تگرہ سریئے او جیحادون ازواد دواد او يوم يوم جید. جید. جید. يوم جید وی چې په کال تا سیم شي نو د یو کان په سر باندې سوراج قوم یو کان په سر باندې لسته جوړه راځي کاټوله ژوند هیڅ نه دی jihad یو jihad نه وا پښینې بل راو صاحب کرام وی داسې وختم کوم په مدینه کې او چې مون چې تر په غزا د ورو کواله په دغه چرغ په ګلخ به ورزایګره نو د غفلت خو راځي مونږ به اروخ د بازار سره راغون تر انسان سره وقایې اخې پراتو مونږ وای چې کله باواس کې چې باسي چې ورسو انده شي سپورزه جہاد دغه جہاد هم فکر نو ټول زندگی جہاد او چې کله د بازار ورخ نو د پیر اسلام قد پدرنا پر جيءا پيانو تيته اهو بس الله پاکي تفا تي جهاد جو اور حكمتونو په دې صورت دلبان کي وي هو جنگ جوړ شو لکه د دې مقصد دا خصوصيان قافله ميولو د ابو جهل سره 1000 کالونو راسه نبي عليه سلام پریشان شو اسحابه او اسو صحيحې مو نظر از با واسنه ميري راوري یره ته مهاجرونه وا او قاسم هجرت کړو خذر بچی مال کرے وطن پریشو نبی سره زنام سره یلا د انصار وا چويشه انګه پتا اوس ورا مې و وس په وکرا و وس ها ساده نو نبی عليه السلام تقریر وکړه تقریر کې دا خبره کولی چې دا حالات عادل تاسو ما سره و بلیګه نو ترې یاد کړئ پدې کې میقادات به ریاست پاسه یا رسول الله سخي الله يا لم بني اسرائيل چې موسی عليه السلام دوی چې اذهب انت وربك فقاتل ان ها هنا قايدوا يا رسول الله دغه ترتدا سمندر ده د سمندر پوره سي چې په سمندر ورته یا په راش بنیسرینو حالوکو رسلی ایز هم انتا ورکو فقادل ایمان حالا مدد توعات منکوی حالت دقا دے اپیان دا اللہ کی تاب او د قرآن تربیت شدہ چو دول زندگی جہاد دا دا جماعت پیدا کنی دا مدد اللہ کی تابنی دا بدری که اللہ ومیم مارزقنا هم یونفی حلکہ سخون کئی مارزقی دا شین دی انقلاب ها و مم ما رزقنا و ينفقون انفاق صفت په کتاب قرآن پیدا او ا کو دوسی جماعت صحابه کرام د قرآن په تعلیم انفاق کوونکی او متوکلین جماعت تیار شو چید تبوب پا مقا نبی علیہ السلام میراو رایا نو با ترسیدید نا قربان تور مالی راو را عمر رزیران ہووی نن خو تدیش شیخ نا مخی کئی گا کور مالی را را ان که نیمی که نیمی راو رای او باب کان پسا او عمر پسا مالی را راستا دا او باکر تاقوه و او دا اومر فتوه و تاقوه فتوه ایجا عظیمتا روست دوانا سیجو خوووکر او باکر, و باکر خو نبی علیہ السلام و دنیدی ویری چهرکنیم وار پسکا یا کورتا یو صداو علیہ و باید منی کعا تو ما قبولشو واتے رسول اللہ طول ما خرشکو یو صحابی چه یا رسول الله یو یونمی دا دامال و دمر دا اللہ نبیه سلامی دا کم کم کم دمر دمر دمر اخیره وی اصول درمی سوا دال اللہ پنار ورکم دعا پریدم نبیه سلامی اصول <سؤال> سو <سؤال> کسیر سو سو سم دیو ولی ایتاوی ایتاوی ایتاوی مخارج کبھوی او وکر دا قول قبلی ولی ابو بکر سیدیق دای دنه وو په قدمه قدمه خليه چې څنګه زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ووغو په کار کې وو هغه زه وخت پر چا کې نه شو کېلې اسينې مسائل مشکلات و درې وو دا سره به وره د ۱0 حالات کې چې کټ ټو کو نه وي سهار به راځي السلام زکا د چا نه ټولنی او چاته یې نه قام کا وزن سره کېلا لو بكر صدیق عظمت باندې اماره تقوا باندې اماره ومره جنام هوې نن پر مخ کې سم هوې نبی رسول پاک اوس انا د وګړو شاعتا سوره ما ورو له دې کوپې څو کوپې څو پرې الله او الله رسول مينه ځکه خلک بیا د الله رسول کو مينه باندې پاتې عمر الله رزه تاسو ما ورو نیمه نیمه کوته خلق پیدا کړو ما رضت نوی چیا نیمالیا خپل مال څنګه راوړي او دا ابوبکر ته خبره دوه موکو باندې کړه ابوبکر ته ویې عمر وتوي اغه اشپا عمر وویل اغه دریشبه چې تعالی نبی علیه السلام سره اغار کې تیر کړي امبال راکړه م خپل مول باجی بخری دبا ملمان را کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراغار کیوئی زمان تونا مستاش نا ابو بکر امروی زباد ابو بکر مخی کئی یو پا دبا مقاو مخیلشت بیا خلیفه شو خلافت دور که ابو بکر خلیفه شو یو رزم خیال شوها ما ای دیل نه بهر. یا بوده خزا در سوگی نیشد خامنه مرده بچی نیشد خیال من شمایه در دی خزا خدمه پاک در دی خزا خزا بسو پوز او بابا در سوار سودا بسو پوز کنه سری پامنی پامش لما پامشو مانزن باب داسی رانا را خطلی و ورن ورمی ودو ماوی سخدمتی ما ما تدننا بوده آواز راکر بچه ستا نمخ کی اوز کس راگلیو اوز اما هطول کرنیو وفاید چې سوک دی چه دا اوبار نمخ کی ما زمان مومه او بکر خلیفه دیقا خلیفه وی پس باسا هرمه دا سوکن جموزمه که زرمه من لکنه تیاروه پتو دریدم بچه دا سوک یو کس راگلی خزره او بے روڑے دا کارویچ بوڑے لاؤکرن بیان روانچ امایچ بچے مارمون مارے سوکی تیاروہ تا تا تا زور پسشا تا پتراروانی چوما تناوات جوما تا چوما تا چوما تا چوما تا چوما کتن ابو بککا حریفا یہ ابو بککا ہوا ماوے ابو نشما حاروک زچی دا سشی سوش کوم او بکر داینا مخیر سیده قربان دا او بکر او سشی او جنتی نئی دی انه جنتی نسوکی شی اکان علیهم لعایل اللہ ادا او دی دارا چاک مشنونندی چپا پیغمبر ایمان لرگا لوری ورکڑا سفر کے و سراو حازار کے و سراو او پیغمبرو هر چا بدلے میں ختم اکڑے گئے دا ابو بکر بدل مشکل ابو بکر لبا اللہ خیرت کے پر لبا کئی صحابہ چی و خلق صحابہ امین از رکلہ ہے صحابہ الوی خلق امین ایمانی سرخا بخاری باپ کڑے احب والانصار من الیمان صحابہ از رمین دا ایمان دے اول حمدللہ زمون شیوخ و چې و د ټولې سنت مسلې سره کې کې نو لري الحمدلله سبحانه د صحابه کرام او محبت په اړه فقران کوم کومپرمايز نکړو په دې نه کومپرمايز مخ فهمه نکړو چې موږ د هیڅ کومي دعاوې دعاوې قرآن پر نه موږ به هیڅ پرې نه کړو ریدو راک پرې نه واه اصل مشایخ اشاره ده د زمو مشایخ سره له زده د 10 سم سر کټ کې دې شی مو قرآن نشي پخسرې دنیا دولتونه حکومتونه راټولاستي کیږي خو یې قرآن نور یا د باور جوړو قرآن نور نام ته مشارکوي دویم دا چې په تو هیڅ سره کمپرمایز نه کیږي جرأت څناسه شپ دې برداشت به نه تم برداشت هیڅ کمپرمایز او درې کالیبا د مون کومپرومايز نه کوم سباله شیا رافیزی داینه متاثر د سو پراپاسیو سوابه لګوتوم چې دې کې د برداشت سوابه مطعون شو ټول دین لګرا الحمد الله زمو شو مونتا بیا د سوابه بیا محبت چولې نو باه خل خبره مې دا کوله چې ومن ما زتراهم ينفقون ورانہں دا سے جماعت تیار کر کہ انفاق داسیو کو چھ چھا دکور تول مالو چھا دکور نیم مانو اور اچھا یہ خود استاسو حل و محل کو گورو استاسو ہر خدا دے چھ پالن درے تے مانو توکل من نہ سلویل نظر کلا ذخیرہ دوزی چھو نہ او او شو مالو له لگا بخیوے اللہ و نتو رکپس ان الله باقیر و هو غنی الله غریب شمیره موږ نو وای دا محل نه نشه د تورات واره او خلق و د او تورات بیام د الله کتابی نو قران چې تاسې جواب ته تیار په وخت طریقه و نه و مما زفرهم یلخ دا درید لایل دا څه زار کتاب د دا درایه ولذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة یؤمنون دې تفسیر ترجمه نکوم ها مزامینه په خبره بل ترجمه واشه انا سیندیش په اړه یا مضمون روانه ولا هغه طرف ته وې بلې ترجمه وای به نور والذين يؤمنون بما أنزل لك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يؤمنون دا دयो سوال مقدر جواب شا سے ہوتا ہے لفظ کبیر کیوں ہے و مزمون ذکر کی تب دراصل سوال مقدر جواب ہے پس سواد کرنے کی بس مضمون دکړي اغاز الکسی ورو اعتراض او سواد مقددا جواب وچہ زادا د تی وزن چې توالت رانه شي کنا هغه به جواب کی جواب سي کوي او اي شا اسين دي سه چې دا شاصه د قاعده مطابق وَالَّذِينَ يُمِنُوا بِمَوْزِلَ إِلَيْكَ وَمَوْزِلًا مِنَ قَبْلِكَ وَبِالآخَرَتِهُمْ يُقِنُوا لسَدَيْكَ ده يوم؟ سوال جواب سوال مقدر أغداده چه؟ سوال ده طبعه قرآن ده الله حق كتاب ده خدوسي جماد ده صحابي طيارك ودل المتقين یومینات بلرعب پک پیدا کو یو کی مونہ صلاۃ د نظام قائمون کی جوړ شو او مازه خو نه بي خون مال لهون کی جوړ من کی قران دسه الګ تیار ولیکن دا خو د مکی خلقو یا د مدینه خلقو اهل مکہ جاهل خلقو نو جاهل به علم به تعلیم خلق ورانو مرینو دا وران دا حقانی دلیلو نشکی ده تا خوچی جرد تا تا دیمی آفتا او احل علم و معنلوه نمون بویچه او دا حق کتاب ده بنا شو یو جرد صده یقونگا یا فریمان سیم بسنبویگی بستا و تیاب بلکل جی فوی صده اگا چکل قانی و مطمئن شوی مرینگا نا ام صده جرد ما کیوالا طلقو تا و دویا و ایز دا چه دیده احلی کتابو تا دی پیشکره و مولیانو تا تاریم افتاو تا او دوی منه لیوه نمون باوی چه دا دا اللہ کتاب دیده پینا خبره بخبر نو قرآن سووی واللزین ای امینون بی ما وزیره و ما وزیره من قبل ما من قبل کو آلان بی ایمان رو رو رده اتا سواتا خیال داده کیا قرآن بانده اول ایمان چا رو رده کتاب رو مخاکه روانه سبو بسر ها اوورا نبی علیہ السلام چې غاره اراده را نه او مل مؤمنین ته زم ملونی زم ملوا او غینه بعد ام المؤمنین روان کا ورقیب نے نوفل راذن وی عالم ده غسر خبره کوچلا سره چل ده نوکه سید خدیجه کلبرا چې نبی علیہ السلام ورقیب نے نوفل بو تو ټول خبره ورته وکړو نو ور تایب نے اوپن متو سُنے ہاں یو خبر بخاری روایت ہے یو خبر دا کړه وا چې انه ناموس دا جبرائیل راغلا ا پرشتہ د تا د چې وی ارمان چې کل استا دا قوم تد دي کلنا او باسي او چې ماتاسره کوم مزبوط تا ورته و نبی علیہ السلام واتویو مخرجی هم ما بو باسی دیو ماتا صادق وی امین وی در دید خیر خواه خبری کوم دا قرآن توحید ور ورکو ما بو باسی ولی چاچی انتا خبر کردن کلینا استشبه دی ورقیبنی روفل تزیقو کن کو آل کتابو کنو آل کتاب مکہ کی خواهور ایمان چا روڑے دی آل کتاب روڑے نا البتا ابو بکر صدیق چرونه ده نو فرق بگیده ده چه من کے شدو که ابو بکر صدیق ده زنانو که خدیجت الکبره ده مرشومانو که حلیر زیلانو ده خو مکه که چه کم نبی علیہ السلام دا نبوت دا اظهار او دا دا داوات نمخ کی ایمان پیچارونه ده ورقیب نیوفن او دا نبوت دا اظهار او دعوت نبات پی اولی بکرسی ده داوخه په عمر لا دعوت نه شروع کوي او دعوت نمخ کې ورته لري او دا دعوت د جواب اوسه چې ورته په چاوري تایید کړي اړیکه تا ورکه به نه وپاله ادمه کیسړ او جیاییهت سړیو وړه خو بیا ساو نصرایي سړی اړیکه تا درا دیږي دویم مدینه ته هجرت وکړه نو مدینه کې هم په ورورځ ایمان راوړ هجرت نه بادیا یو خدامرد چې مديني خلک مسلمان شي او مصعب بن عمر tle دا دعوت چلولې تعلیم دی خو او چې نبی رسول مدینه نه مکه نه مدینه ته هجرت وکړو او اول اول ملاقات دا ورخلک راتلند عبد الله بن سلام او مبارک دی دا کتاب لکه نه او یې ترورمه وا اما آلیم او او زمان نبی علیه السلام را تا مدینی تا چرا دن نشد خلق استقبال که و مو برد کورتی دا سرم کتل علیکی تا بونی زنی نوردو گرن و جسر برنا کتل ترون روزنی ولارو زمانی مغم آلیم او دکارو ما با تیوی و نشانی خورمائی دی مخته و گورن نبی دی دی حرکت تیو گورن نبی دی وی ترور میرا تن زکو آسی نگر برانو وردوب نکیم نیده را تر تن زکو آسی نگر برانو وردوب نکیم لگتا خوش لگیا ده پی ایمان روڑن شورو پلن او زدیان کنه یهود او ای بار حال را کشم و ورنو مجلس کنه است اول خبرات ما دوری داری وارا چه افشت و سلام و اتم الطعام وسلموا بالليل والناس نيا دا خبر ایمان امر او دवते ویری مو چی ایمان خورونه خو کار وکول علی کتاب اولم زکات ده بدنام لګون کی خرج ده وتنه کی را باندې لګی نو تاسو به مستر کې شرجمونه نه د سره مونږ راغله مورګال دل راو مخیا او پر اپتشو یا رسولتینا بتا پوسکے چه عبدالیم نے سلام سنگ سارے دے پردین آقوا واری کتاب رانا راتے عبدالیم نے سلام تاسو کی سنگ سارے دے ناور طوی خیرنا وابنو خیرنا فسارے دے فلارم فسارے و کاغا ایمان روڑی بیا نمان نشکی ده ویمان رو ده زمان مشد ده موری شیف ده وستاز سیف ده با ده که عبدالعی سلام رو ده اوی آشانو اللہ علیہ اللہ رسول بچ ده وارد وی شغونا وابنو شر رو بد شر رو ده بلاری مخلص رو عوی بس اوش ما بس خزند و جوانی مدینه که میمات چا رو رو ده حجرت نمر قرآن کتا او انسان چیمان رو رو ده وي یهو راغم که سوچ وک انصار قوتیک د مشرکین لکه د مکی او پس اومیان خو یهود مدینه کې آباد او د یهودو په مدراسونو کې متراس مدرسه په مدراسونو کې د انصار خپل بچی ده د تاری مې سره به زریانه ور مزه یهودو مدراسونو نو انصارم در اصل سناسته طریقې سره د چا زیري اثر کتاب او انصارم ایمان وړل د هغه زیري اثر د چا د اله کتاب دي نو تاسو یې پیراز کا تم چې مړه دغه چکه امانو مراله دي چې چرته ته یې مې راټاو خو یو اړ ایمان ورنه مونږه او قران کتاب دې نو الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک است کتاب چې منی نو مخ کې منی منی کتاب دین استا کتاب هم و بل اخرتهم يقرون نو په دې طریقه سره دا دعوا اعتراض جواب الله رب العالمین اولئک الا فدم ربهم و اولئک هم المفلحون بس دا وس د دوی حکم بیان دی دا هي اولئک الا فدم دم چې د قران په دعوت او تعلیم سره کوم جماعت تیار شو پایې کې د صفاتو نو دغه صفاتون والا خلق رايګا علا له مدمر ربهم رب په هدایت دنیا کې ولا کوم مفلیحون اخرت ها قدرت چې انديسه ولا بدن سمات لا 6 دي پسل کې صحیح روان او عامل لي ولای کړه د دغائر قرآن والا مسلک سے رہتے ہیں دسیے اور الیک الاو بدل اور دغائر وادیجدوا انام الیک الاو دم میں پڑے۔ او اور اولئک ان مفلون فلاحوا علی۔ نو دنیا کی ہدایت یافتہ شو اور فلاح دا اخرت مرادہ اخرت کے فلاح والے۔ اس اندی سے بھی دا فلاح بقا او ترقی بقا او ترقی خدا بقا ترقی د دنیا آخرت اخرت نو مطلب نش چې فلاح بقا ترقی د دنیا او اخرت شامل اره جماعت لاله چې پرتي اصول باندې ایمان او عمل کوي کوم چې کواله نو بیا بیا تفسیر کوي اوی چې د فلاح مطلب دا شو چې پداسی قوم سروم دا با سروم او یرم نرحجی دا ما دا چا غلام دا ما دا چا غلام کیجی بنا دا چا محکوم کیجی خلاف د یهودو چې دا قرآن و علاوطه مفلحوه او یهود دا دی زد دی ازلیل ازلیل شو قرآن یزدوه زوری بطاله مزلتو اینما سقیفوه زلیل او قرآن و سلام مفلح و سنديشه بيقدم سيرك يا افسوس قراره وي كتاب ده شي باديه بني تربيه شي جود شي نرفع الفلاح ولا الجوش تمني على شي افروق كده غلامات كي غنا قلنا افسوس شي مسلمانان وي ده دي ده نو دو قرآن پریخستو دو جنا یو تردتا وی خدا کریم بادشاہ حقیقی سے بھی جوتے پڑتے ہیں مسلمانانو باندے اور ادھر تازیرات ہن کے بھی محکوم ہے اگر تازیرات ہن کی خلافورزی کرتے غورمنٹ سے معاخضہ ہوتی ہے یہ مسلمان حل انداشو یو طرف بھی قرآن مانو خالق حقیقی نا هم جوتے بڑھتے ہیں کل کله کل بنا زلیل اقوار دی اللہ طرفنا ابل طرف تے اندوستان کے انگریز دے او غطا زیرات حند نافیس کر دی وی باندې باری کی یعنی مطلب دا اللہ پازا کنو مختش نی ادیو خدا انگریز ان مسلمان دا حل ادیو جی نا قرآن میں صحیفاده استفاده او نکړه نو یزد دا موجوده مفلحین پاتل شي دیم له یهود څخه کله چې په دا اصول باندې جون دی لري ولی وایي د مؤمن دparagraph وعده د دین نه چې دی به مغلوبیږي او دی به غلامی د مؤمن دparagraph وعده دا, دا چې وعد الله الذی امر منکم عامل الصالحات لا استخلفنهم فی ارضها دې بسی غالیبی محکوم بني حاکم به دیو بودلیه حکم رانی کوي او نن غورا و جسرہ نند الله کتاب حقیقت کې پر خستل دي رو خلافت ته مسلمان سره خدا خلافت اه فل ارض وعلى ورني ته خبره کوي او بیا سي نوي سورہ حشر غوري وي سورته حشر نه معلومي دي چې عامل بالقران چره زلیل نشی که ده به غالیبی اصوی او فرح در دوار جمع ده نقیزه در دوار نشی کنه یا مسلمان سی غالیب او مفلیه او کمران او کرین و یا به زلیل او باری در دوار جمع کی گینا چه دوار دیو نقیزه خوبار حال اگر دا که که فلاح و مراسر دا اخرت هم ده او دا دنیا بقاو ترقیم ده او چه ده رسی دنیا بان حاکمی مغلوب و زلیل با نئی دنیا کے ما حاکم و کامیه و آخرت که ما حاکم و کامیه دیزه پوره او دا قرآن با ذریع جوڑ شوه اغا انقلابی جماعت چه اندهائی محضب با اخلاقا شجا با حاضر و خدا ترس جماعت جوڑ شد او دا غیت ری تلعیلوی قرآن ذکر اللہ کتاب دیده دا سی جماعت بیدا که چه دا دا دا تلعیل او بیانا یوم شبهی اترازه جوابو شد او خیلی دیدی حکومت باید رو قبلی دیدید